Hallo, hier ist Christine Schubert. Oh, Hey, du! Carsten? Bist du noch böse? Du, ich wollte dich auch gerade anrufen. Tut mir leid, dass ich gestern Abend so unfreundlich war. Ich weiß jetzt nämlich, woher ich den Namen Lindelbauer kannte. Na ja, ich glaube, ich war sauer, weil du... Meine Freundin Nadja arbeitet als Kulturjournalistin beim Berliner Abend. Vor ein paar Jahren hat sie mir mal von einem Kollegen erzählt. Weißt du, Christine, ich glaube, wir haben ein Kommunikationsproblem. Von einem Kollegen, den die anderen das Stinktier nannten. Sein richtiger Name ist Raphael Lindelbauer. Ich habe eben mit Nadja telefoniert und mehr über diesen Typen erfahren. Ein Kommunikationsproblem, Christine. Wir sollten... Interessiert dich gar nicht, was ich dir erzähle? Warum Stinktier? Das will ich dir ja gerade erklären. Vielleicht bist du einfach mal einen Moment still, hm? Hallo? Garsten?« Mhm. Was ist denn? Nichts. Ich bin einen Moment still. Lindelbauer kann offenbar nicht damit leben, wenn andere Leute ihn kritisieren. Kritik empfindet er wie einen persönlichen Angriff. Und was machen Stinktiere, wenn sie sich angegriffen fühlen? Brauch. Sie stinken. Genauer gesagt, sie sorgen dafür, dass der Angreifer stinkt. Bei Lindelbauer funktioniert das so. Wenn er jemanden hasst, dann besorgt er sich still und leise negative Informationen über seinen Feind und benutzt diese dann, um ihm zu schaden. Verrückt. Das kannst du laut sagen. Einen seiner Kollegen hat er fast in den Selbstmord getrieben. Er hat Einzelheiten über das Sexualleben dieses Mannes entdeckt. Die Informationen hat Lindelbauer so weitergegeben, dass ein anderer Kollege, den er auch hasste, in Verdacht geriet. Puh, krank. Es hat ziemlich lange gedauert, bis man das Stinktier entdeckte. Danach wollte niemand mehr mit Lindelbauer zusammenarbeiten. Das war der Grund, warum er die Stadt und die Zeitung wechseln musste. Wahnsinn! Prima Arbeit, Tienchen. Das war keine Arbeit, Carsten. Es war nur ein Telefongespräch. Hey, fängst du schon wieder an? Und du nenn mich nicht Tienchen, okay?